لا په حال کون ستاسو کې شمایل یو خدای تا او نه پاجه مد حنیف تا بګي مايل ده ار دين باطل نا لله یعنی تا يعني دين حق تا غير مشرقي نه به او دا تاکید ده حنفا دي په داس حالت کې چتا सुने شي شریک ني اونکه ده الله سره او ميه شرک بالله او چا شریک د الله سره د دې را سي مثال دي پك انما خر گوئی که دی رو گردی دو من السماعی دا آسمان نا دیو سالی چه دا آسمان نا رو گردی گی نا آغا بچ کم دی دا آغا دا نجات امیت قطر شو کنشو دی بچ کی دیشی ضرور بمری راضی جی آو یو بلا پاک انما خر من السماع پا تخت و پا خطوی رو پیگی نا پا تون دی او تختی دلغ مارغان او مارغان ریز ریز کی اوی تختی او تهوي به الريحه او يا اوغرزه تهوي به او غرزه دل ر ارضي حوتم باد في مكان شحيك په مکان کې چې لري یعنی له دې ته ته دې ته ورغړو یعنی یو باد راګي او د پبرزه دی او وی ته ته اعلان دی او وی فیک کنا او امیک او جوور کوی دی هغه ته ورغورتاونه هغه بس خېل او دی تبا به کیکان دکره مشرکم تما دی بس تبا دې د حلاکت کی روان دي الله وې جزاله خبره دکره نگی دا او و مای او چا چسو چا چاچس چ دا حدا دا تعظیم کوو شای ا ا لله دا علامات د دین د خدای نه په انها دا تعظیم دې چې په انها کبه نه تعظیم داظیم دې دې من تقوى القلوب من علامة تقوى القلوب داد علامة دا تقوى داد زننة دي اولاكم فيها منافية استاذ صورة پارا تدیک شارة پائنو تي منافية دي خواه امامي ازوان باي علم بات دينا چلا دا نام زد دا قربانه دا دا دينا مخي عزيز او بيان پاك نفشتا اغادار چهو صلي روانا کلی دا او دې چې کمه دینو بډا دي او دې نشي نو کې شو کې ها او باقی چې باقی نه په پنارواده ګورې ها باقی نه په سینر باقی نه په سینر الا اجل مسمنه ته نتی معین پوری اسمم محلها محلها سمنا ابيام موزي د حلال والي او د زبعه ددي موزي د حلال والي د زبعه ددي سدي إلى البيت العتيق دا الى عمرند عند عند البيت العتيق بنيس دا بيتي چا عتيق عتيق مندري وجر تسميتا تو الله فقوي لكل امه او دفار دا اريو جماعات مسلمانا دي جماعات مسلمانا جعلنا منغا گردو لي دي منسكن منسکت مانا منسق داس ور ابيلا پرتي چددي منسکت افعال د حج تووی پیگی قربانی تووی مطلق عبادت تووی دلتا که کما مانا چالی اری وٹی منسق سمانا قربانی تک دا منسق سمانا افعال د حج منسق سمانا علامات د عبادت سبب د عبادت منگر ده ده دا ولیا دیده پر زید قربانی زووایا آو لیا سکرو کنا دردی دا پانچو بی نیاد کی نم دخدای علاما پا آغا چکم دے سابو باندے پا وقت زبحی کے رضا کہون چا اللہ و دور کردے من بحیمت الانعام پیگے شعاغت سے بے زبان چار پایا نو پا الان حکم بس دا فا نتیجی رو دا کنا دا نتیجیہ دا نو الہ مع ابی فایلا حکم ما بودی حقیقت استاسو الہ واحد معبود دیو نپلحو اسلمو دکه الله پاک خوکم ته چکم دینه ششه تابیدار شئے بگی حمتن تاب شد دکه خدای او او ابشر المخبتین او ای پیغمبر علی السلام زیریو کان پمتواذیینو محبت سمانه چ تواضعی پزله کی یروی ته خدای اللذینا آغا متواجعین دا بیان دے سری دا بیان دا مفادو توحید دے کر ندے اللذینا آغا چکم دی مخبتین ازاں ذکر اللہ ارکل چھ زکر شی اللہ پاک نو وجلت دا اللہ پاک نو شی او وعید دی زکر شی وجلت قلوبهم او یریک دیگی د خدایت پیک زنون دا دا اللہ دا عزمت توجنا او بل وصوابیرین او بل چکم دین هغی کی افرین دیبی پر صبر کوونکو لا ام عمدل حسابی منسوب دی بنابر مدحا او او فکر کنا او صبر کوونکو دی علامه پاغه چکم دی سبان دی اسواب هم چدی تکم رسی کی نه پاغه صبر کئ دے تسویہ دے تکمالات نفسانی یوی والمقیم الصلاة دے تکمالات بدنی یوی ومم مار تک نو من چكون دے تکمالات مالی یوی راده یوبل بدنہ بدنه دا جمه ده بدن ته دا زمک پنځ باندې او خیتموی او او او واو میخه تموی ترګا اشا بيته ستر پخ بي کیدا وي بس هغه بل ستانه مړو اول او دا وخان چدي چانها وخانو دا غویان وغيرها منګه د دوی ستاسو را من شاعل الله دا علامات د دین د خدای نه لکم فی خیر بېګې شتا سره پارا پدې پا کې خير دي او په دنیا کې او په آخرت کې او په ثواب سره پس کو سم الله تاسې ادوي نمنه د خدای پښتزه به کې عليه ثواب بېګې په داسه حال کې چې ولاري به پدري او خوف او به اوګه مخکنه په بیتل شي دېته صافوي چې دې په باندې مولانا یو او دې ګس ترڅو مخکنیخ پچې کوم غتلاف ول عقل اس پتلشي نور بپوولانه یل دی نو فایزام واجب جنوبہ کله چې راو غردی کی هغه د ردی یعنی په دې د ډډ ورو غردی کی راضا نه پکلو منها تاسو خوراک وې منها منه من لحمه او اتعمن القانعه او تاسو خور چې صبر کوي د سفال اچ څو لخدای ورکړې دی پاغې صاحب دې دې ته آني او المعتر او پیش قدمي کوونکې صدا یعنی پیش قدمي کوونکې سوال تا او کذانګه untqange سخرنا حالکم موږ ته دې کړې دي ستاسو لپاره لا انکم تشکرون دې پرچتا شکر ادا کای نو خدای ته دې کړې دي کنا ورکوټې الکټي ني پرې سن دا ستوري او پروان کړې سورم پی وخیمه کندل متکای او غته افصالیت نش کنه او د یو چا چا ته په بازار باندې شي د دا تحصیل د باندې بازار باندې یو مه خر اخطات شوی و ټول مکمل بازار چې کم دینږي کې ګډ وډا وشيږي هغه دا ک نه بخښ شي هټول دې کاند باندې بندول سو په هو منډي واري چابل خو واري کنه څوکي طاقت ته تللی نه خوخه ته به کړي اوبدا اهل مکه چو چې کله به قرباني وکړه کنه نبا با صاحب آغا وینی راوری نا آغا وینی بیت اللہ مبارک بانی ورگردو نا آغا وینی جی دم مسبوح آغا اگر جی کم لی بل با آغا وخی راوری نا آغا بیت اللہ مبارک نا گير جا پی رکی خودی وی دا متبرکی کی نا اللہ پا غیرت کی جدا پا دی سکو لن ینا لاللہ هرگز نرسیگی اللہ تا لحومها وخیر دے اولا دماؤ احان وینی wala ke inaam ho taqwa lekin nasi ke allah ta'ala ta sikam de nge ke taqwa pegi farisgari men kum data suna aw ka taalikam ta qananga saharha allah ta bi kirdi pegi kana da saabi rakum sa'sara para la tukabbirullah radi ta parali tu'azzimullah cha ta su ta'zim o ba'sad allah ala ma pegi حداکم چې الله تعالی ته ہدایت کړی او وبعض شری المحسنین او زیر او کا پني کوکار باندې ان الله به شکل الله تعالی چدي یو د پکای مصايب او بلایا لچانا ان اللذین امنو بيګي او مصايب د مشرکان هغه بلایا د مشرکان خدای د پکای نو د یو دافعو مقبول ګره مخلوف ته مرګ دی مقبول سری دے. او ان الله او بشك الله تعالی چې دی دا تمهید لالجحات دی لا يحب دا تمهید دی ګور تا لا يحب نخو خی كل خوانن او ډیر خیانتګر چې خیانت کوي پامه تقدي کی او کفور او ډیر ناشکرای د دنیا نعمت تخله ادا بیان لري چې مسلمانان سده پاسه پا او یو آیاتونو کې د jihad نه منيدي دا اولنی آیات ته اجازه ټکو چې jihad کوي سدا پاسا بیا وایو ته نو کې منچوړي مکوه مکوه مکوه دا ول ادي اصول خبره مکمل الله پاکي علماء دال کې چې دا ولنی آیات ته چې دا د مشروعیت jihad لپاره او اجازه ته غړي معلوم شوه صحابه هم سر په ګوري اجازه ته پته مو نور یو برابر کړو کړن دي هه او ځنه اجازه ټلې گور دا تعبیر و شو زکر چی صحاب فتمد اجادتا نوری وطا چلو طریقتو للا نکل دا ورائی اوزینا اجادت کلی شو بیدی یعنی اوکلی شو لیلذینا آغا کسانو تا يقاتلون چاوی سر جن کولی شی ولی بی انہم ظلمون دا شک بگوی بانی رجانت دا مشتکان نظلم دا علت مشروعیت ته جهات شو کنه شو کنه چې دوی باندې ظلم شو بی دي مثلا او ان الله حل انسرهم او الله پاک ویندا د دې لقدير خام ها قادر دی و ان كانوا قليلا اگر کسه هغه په دې ټیم کې کم دي چې کله آیات مازره ده او الذين دا بل شپه دي ناس دي هغه کسان دا طول علت ته مشروعیت ته جهات دی دي الذين اخرجو چودیس تیر شوی دی من دیاری هندق پلو گرونونا اگیر حقین پنا حقا این اللان مگر دار چید بیو چی ربن اللہ نا دار ربن اللہ حق دے کنا حق دے حق دے نا کو حق دے او پاک سکی بیان دا حکمت دا جہاد بیانی که جہاد نوی نا طور زین دا عبادت پا پا ار زمان نا کی معطل پاتشوی وی والله لا تفلح الناس او که چر تنبي ریکه کنا بهر زمانہ کې چې کله زمانه کې غير بغدې ورې ورنګني بیا دته د ځکه د متحبده ده کښې دا سوا ميو دا چې نګو لري په انه زمانہ کې چې چر تنبي په انه زمانہ کې دفن الله تعالی د خدای عناسه خلق لره یاني باز لره ریکه دا باز دته د عناسه بدلې دي نفقي له ان ذا 50 الناس نبه دلی بعض دي ان بدل بعض هم دیو لفظ کم د پا دی دی ان ناس یعنی بعضهم بعضل دی چې کافران دی مې بعض پنورو بعضو چې مؤمنان دی کدا نبی دا دپا له حد مت په یوه شوي بوا شوي بوا بیکار شوي بیا عبادت باپات شوه و با سوامی سوامی او بیا عن دوان عبادت خانی در نصرح را دی بیا دری پرق با چې چه سوماع عن اگت وی چه آغا پا بیا بان او بیا عن اگت وی چه با پخار کیوی خودتو پیش وی وران دوان عبادت خانی در نصرح رو سوامی جمت سوماعی دی یعنی عبادت خانی خلوة خانی د پیرانو خیلوت خانی دا پیرانو داسو خیلوت خانی دا پیرانو دا نسوارو خیلوت خانم ضروری شیریدو دان لبزی دا پیدا که کرمو پیدا که دا خواب بارگی دا تولو مج... غلموکا نا او دا, دا بابا ویزیت آورلی با نوی پاگی که نوستنو یو قران شریف پروتو یو پاکی قلم مشوانه پروتو او قاخص پرات پروتو او دونو چوبس په یله په اللهم تاسو نه فسونه پکې راغلی او بل پکې او سړې وسره په ورکوت خانقایو مینګانه چې دې کې ژوند جوړي خپ د خران دې د جوړ نوبابیاون او دانه ای عبادت خانه داسو او دنسوارو په هر کې و او ای عبادت خانه د يهودو ومساجدو ای با خانه خانید مسلمانانو مسکر په یا چې کرکوري شي بده کې اسمله کثیر اډير جات او پدی باندې به ختم شي کنه چې دا خرابیشونه به په ذکر کیږي دا به څنګه کیږي او الله په کوئی چولې او سنن الله او خامخ الله امداد کوي مند هغه چا سره ينصره که ينصره دینه وو چې امداد کوي د دین د خدا سره الله د الله وعده دا زموږ سره امداد کو ان الله على قبيون الله پاک چې کومه کوي کوي په خپل او عزیز دی ال او دا چې کوم دي خلاپاي اربعہ چې الله و تا خلافت ور کړې او سره د خلافت نا خدابید خدې دي ها کنه دي ومقسط عبید خدې دي کنه کلهتي نذراس بيګي عليه هغه ته اشاره ته چې چې الله خلافت بعدي 30 سنهن شه خلی رات په زمانه روښتو چې کم دینو کې کې صحیح دا به دیش کالې نوراوی ویا تاب یا تابې وی چې ما ته یو از حبیراتو بیا پره ابو شاپ بغیره مېما دی چې ځان فري صاحب لگاوا دیکې د صدیق اکبر حکومت وکالدی دا بمشتره پاسره خو کسره ته ورزورې دي دا پارو کې اعظم ورپښې دي دا لس کال دی دای کوم څمنیاشت په پښتو خو کا سنم چې اردو لید او د عثمان شه مبارک دولس کال دی, دا دی. دا دی. او د علی شه مبارک شپ کال دی د خلافتي د خپلای ارباع او دغه خپلای ارباو د خلافت دا تفسیر روحلمانی او ډیر علما ولیکري دي چې دا د تت کې خلافت دیش کال مت حدا په دیږي دی. دا دا دا دا خلافت ماتخادہا دا دا خلافت تکم شوئی دی دا دا دا دا دا دا دا ماتخادہا اہم دا تکرابا تحریف رضی و جنال رضو الجلال پرمایی اہا سالذینا او بلدا خوان غځي کی بش خبر کو پکانو کنه هغه نهخذ ډیر راوې د پکان ها هغه نه وړي راته سمجهي ولایان سوران الله بصره د کسان دی مکه نه هو کچتم غدي ته حکومت رانی ورکو حکومت ورکو فل ارض مکه کی حکومت رانی او حکومت ورکو ټکانو ته ورکو ناکام الصلات پیګي دا درجه دا کمال کوره وکره عقام مصورات نو احتام د منزه سای او ذکات ورکی د درجهه کا شوه عمررو بالمعروف دا درجه د تک می او امر کوی په معرو پنی کې او نهح خت منې کوي د نه او ولاکې لوو او خاص الله تبا ر چې کم او عاقبت بته ونجام د ټولو کارون نهدي او د ټو کارون نه ده او وین یو او حضرت کدی ست تا تجیب کئ په تپه دې خپه کې ولی نام ظلم سره دا تجیب خو په خوانای مسلدا فقط ک زبط تجیب کړو قبل بیر دینه قوم نوحین قوم نوحین قوم, قوم د نوح علی السلام د نوح علی السلام مقول بګورې پټ شو ته قوم نوحین نوحا قوم د نوح السلام د نوح السلام او عادیانو داوود علی السلام سمودیانو د صالح علی السلام او قوم د ابراهیم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط د لوط علی السلام او اصحاب مدین شعیبان شعیب علی السلام دا ټول بروباسي او بکذب موسی دلته کې وګره دا هڅه ترې کلام د ماخمل نه بدله شو ولی بدله شو زکه چې بني سرائی دوی تکذیب کړو که قتیان وکړي ها قتیان وکړي په قوم خینه نه کړي نو زکا دا تاریخ بدلشو دا ما قبلنا و قضی با موسا تقذیب کلی شویو دا موسا علیہ او وقوم قوم موسایو نوی ولی زکا چا قوم خود تقذیب نا دکری اخو بل اسرائیل دی تقذیب خو خیبتیانو کردی نفا ام لیتو لکافرین نما محلت ورکا کافرو تا فتا اخیر دا عذاب اسم ما خست غنبیم رونی ول فکای فکان نکیر سرنگیو پیگی سرنګو عذاب بول زما دا پزیو ک بے ځایو یعنی دې مستحق کنو او بالکل اکراته الله په کوئی پک ایم من کریتن دا په مرکه مې خبر دي دې زیاد تکلونا اهلک نہ هم خلا کړی دي و هي ظالمتون دې کی او چې کوم دې ظالمان په کفر باندې او په معصیت باندې نه به یحابیتن اغه ور دی دری دی انا عرو شها چتونو باندې یانه مخیا غاسو چا هغه ور دی دی او پر پشي دیواله ور دی دی او به یری معطلتین دا اتب ته په اغه دغه باندې په باندې او قضیتن او وقایم من بئر معطلتین او دی जातो دا کوی بیګی بیکار پاتکړی شوی او متروک په حناکت اهل باندې شاغت وی چې کم دې اهل خدا تبا کړ دې کنا دې علماء چې دا د دې نو او نه دا کویو ادا کوی چې کم دې د دې پیغمبر پې کې ویچا تحقیق دادې چې حنزله ابن صفوان دې او دې راګي او دې قوم ته چې کم دې تبلیغ وکاو او هغه ویو نه من او دې رسخت ابي قتلم کو او داغه بزتی مو کلړ ډیر دی د دې اپې کې د یوې په کارا یدا اپیوم پتاق ده کیدا یو دی د دې په کارا باندې ناس تو او وسناګان په دې کې کوي په کې نه او ما کوی ولا قبر انس غنده په یو وارت دی دا دې ارمو اتره دین دا وی قران شریف کې دوزر ده لپسراغه دی او دلته دی او پرچې د نو سرته او قاب کې ده ښه نبی لموتلتن خودنتی چونای ژوند د خالص ذکر اجمالی کړي او وقته مسجد او دې چې کم دې ما نه پوه تو محکمه یعنی چې نا کشه هغه کم نه نوش هغه هغه ختم شي ودی او هغه قصو ولادي فلم يسيرو ايت بینه ګردي د عبرت پانا نه شاحه ته بار وري فل انت فزمک کګه د عبرت پانا نه پته کن له قلوبن شید دې د پانا جننا او یا کلونا چه بی پیکی کنا او چه سمجترا ولی پاغی بانی اخبار د مکدبینو کنا چه آغا سمجترا ولی پاغی بانی خودی عذاب نازل که او آزانون او یا گوگونا یسمعون بیها چه بوری پاغی بانی اخبار ده دیر اهل فا اینها خصدالا دیتا زمیرک سوی لاتامل امسارو مدرلن دیسترگیر دیزالی بانو ولیکن تعمل قلوب اللتی صو so, نکړلندې دي اندې دي چې هغه چې کوم پسینو کړي یانه سمانه بس ورښتا وبصيرت نشتا بس ورښتا بصیرت نه دارته او وستا جنونه کا فرصت ده نتلوار کوي پتا باندې بالعذاب به سره اصل کینکار کوي کی د نبوت ته اولين يخلف الله او هر کله الله مخالفت نه کوي وعده کوي دا وعده خپل یانه سمانه د پوره ک و د وادي ان جا زوادي د پوره ک ته خپل وادي او دا واده په یومه بدر کې صادق ککړه ک کله او ان من او دی وای چې کنا او د عذاب باندې تلوار کيو نو دا و ان یومن او یقینا اغرزو عند ربک پنځ د پروردگار ستا باندې د ایام د عذاب نه ها ها ک لا قدر قال میں مدعی کلو نشتا تشمار ان دا ولی پہ تلوار کئی چوس قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فار امطر علينا حجرت من السماء لقد تدا مکہ ایمن قل یتین اودیر جات صاحبان دا کلو تمام محلت ور او ہیہ ظالمتن او غظالیم او پشر کو ثم خطوها او بیمارانی ولدا او الی ال او خاص ما تر ولیا یحاناسو وای چا خلکو انما انا لکم نذیر مبین زست عشر پر پیگی ی ربون کی بس ان پر لذین امنو اوس ددی خکارا کول نروشتو ا کسان چې معنی روړ انیک امر وک نو هو مغفرتون ددی لپاره بخشش ته دی او ریس کریم او رزقتی د عمدہ په جنت کې او مغفرت مقدم کفره زکو زکرزق بقای د مغفرت تم ممکن ندی اول لذین سعو او هغه کسان چې کوشش کړی دي آیاتنا پایاتونه زمنګکه پی کې کنا په آیاتنا یان پی اف تعالی آیاتنا په باتیں کولو دا آیاتونه زمنګکه حال د کې معاجدینا چې دوی شمار کړی ومنګا عاجز د انتقام نه دا د معاجدین معنی په حال کون د دې کې چې دوی موږ شمار کړی اځ جست انتقام د بينا چې الله د موږ پر انتقام قادر نه نو لای کدا کسان څنګه چې دي اصحاب الجحیم دې صاحبان د جهنم دي الله په واستایو واقعه الله هغه دادی ندی کوم خبر دی ورتا سر کو مها دا دغه چې پیغمبر علی سلام یو واره چې کوم دینوګه کسو او سورته نجم مبارک د بیت معظم سره وی بی ونج بیزا هوا پدی لګیا دی او د دې کینال دا خبرات چوبنيو سو نبي له سلام او کنه شیطان داری او د نبي له سلام په جواب باندې دا جاری کو صدقه کنه اا فر ایتو ملاته ول عظا ومنات الصالست تل اخرى تلك العرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجا بږي اوې تلك العرانيق العلا دقا چه کم دینو که اکسو دقا سو تونا دا آرانیج جمع ده ارنوک تا ویدیکی که آنگا چه کم دینو که اک دقا تا پیگه اغا مارگا چه بابوکی گردی ویدنگ غلائه دا دنگ غلائه دیجی پیگه او دا آرانیج جمع ده اولا چلویل ویدی او دته تا تی شارف تیسو گیر چا پیرا ولی دا بوتان ولی آرنوک سو گیر چا بوتان دی ک ن تلک العرانیق العلا و ان شفاتهن لترجى او د دې د شپا اچ کم دینه سو امید کیږي شي ویچ دادر شلا پجه برحالل شیطان دادر شلا پجه بوابنده جاری کړ نو پدک پځه کی اهل مکه خوشاله شو او سورت نن په اخر کې سجده وی سجده مولا کوله یا وای سجده مولا کوله او تهیب ته خبر وروړ وسېد فائده چاہلی مکہ دور ایمان روڑا پرسول ایمان روڑا جی او اگا سلکی خبر داو نو حافظ ابن حجر او حافظ ابن کسیر او دک کرنگ امام پخرو دین رازی گر دی دا واقع چچالی کلی دا او یا چارا نقل کلی دا نو دا ځندهګه دا ریبه ته يهوود دي مسلمانان پس چل په مغالطه کې واقع کي او په خپل پیغمبر باندې اعتماد خرابي دا ځنه ده کده دا د کوشل ده چې ویني نه مني د منلو نه دا په کې او تفسیری مدارک یې هغه لیکلي دي د ارنګ نور علماء